Кольчуга з тоненьких срібних платівок лежала на ньому немов влита. До неї посували світлі штани з мідними наколінниками, заправлені в оковані сріблом чоботи. На голові сяє легенький шолом. Ліва рука лежала на держакові меча. За лишком обережно ступав краківський каштелян Пакослав у довгій чорній сутані. Примітка каштелян Наближений князя, управитель князівського замку. Після Андрієвого привітання Лишко жваво почав розмову. «Ми відпочили дуже приємно і дякуємо хазяїнові», – Покослав хитнув головою на знак згоди. «Найближчим часом просимо до нас, у Краків!» Андрій подякував за запросини, послався на свою зайнятість – але як тільки зможе вирватися, він обов'язково приїде. Розмова про Галич зав'язалася якось непомітно для обох співбесідників. Лишко спитав ніби ненароком, чи давно був Андрій у Галичині. Відповівши, що взагалі не міг ще туди вибратися, Андрій почав хвалити Бенедикта, як той тримає Галич у покорі. Почавши про це, не міг не згадати про Володислава. «Кажуть, він князем називається?» Немов побіжно запитав Лишко. Андрій кивнув ствердно. «Князь!» Лишко закопили в губу. «Князь!» «Такого князя дорала послати. Він не княжого роду!» Андрій перехопив його думку. «Так трапилося, це не князя-холоп. Але тоді що було робити? Ці руські такі вперті. З ними тяжко було. А я через Володислава їх приборкав». Та й князює він тільки один рік, а тепер Андрій промовчав, що так порадив йому зробити папа римський, дав благословення, натякнувши, що усунути Володислава Андрій зможе завжди, коли забажає. Папі хочеться уґрунтуватись в Галичині, щоб запровадити там католицьку віру. Ха, не заспокоївся Лишко, Вони сміються над цим князем, і поглянув на Пакослава. Каштилян смиренно схилив голову. «Я його прожину. На ланцюг посажу, як ведмедя», – кинув Андрій. Цей жарт сподобався Лишкові, він розреглотався. Непомітно для інших, Бенедикт метнув погляду бік Пакослава. Той вловив цей погляд і кліпнув очима. Не знав Андрій, що перед цією зустрічю Бенедикт бачився з Пакославом і вони про все домовилися. Пакослав під'юджував Лешка так само, як Бенедикт Обдурєва Андрія. Вони обидва діяли так, як їм наказав папський легат. Примітка легат – посланець папи, його довірений. Папі вже вважалося, що аж до Дніпра будуть усі русські під його владою, вірними католиками. Я думаю... «Що про цього...» – Лешко підбрав слова. «Про цього холопа не варти говорити. Його не буде, а про руських подумати треба, земля багата». «Багата», – погодився Лешко. «Я війська туди більше пошлю, усі волості, але думаю про вас». Лешко прагну зрозуміти, чого хоче Андрій, на що націкає. «Невже Пакослав гадав?» Невже Андрій віддасть йому Галич? Правда, Пакослав говорив, що так може статися, але й заспокоїв Вишка. Не слід рячкувати, коли угорський король щось інше пропонує. Інше запропонує. А що як самому захопити Галич? Та тут же згадав Вишко, що пакослав натякнув про папу. Папа обуреться, якщо так трапиться. Не міг, Пакослав, видати папську таємницю Лешкові. Побоювався папа, що не втримає Лешко Галича. В Андрія більше сили. «Думаю про тебе, князю», – дивиться прямо в Лешкові очі Андрій. «І так вважаю, не воргувати нам, а спільно мусимо руських у кулаці держати». «Це вже краще, це вже сподобалося Лешкові». Та чого ж не доказує до кінця король? Невже і справді Галич віддасть? А Андрій заходить здалеку. Десь у лісах Мирослав з княжичами Данилом та Васильком? Нехай сидять. Воювати скрізь з Руськими сили у нас нема. А забрати в них Волинські землі можемо. Нехай Мирослав з хлопчиками у Володимирській волості. А Берестя на додачу до Галича? Раптом випалив Лешко. Чого від нього не сподівався, Андрій. Настирливий цей Лешко. Солодко посміхнувся король. Нам у двох нічого сваритися. У мирі будемо, князю. Гадаю так. Берестя і Угровськ, і Верещин, і Столп'я, і Комів. Нехай у тебе будуть. Ця земля Руська близько твоєї лежить. Близько вашого Сандомира. Ти з того боку, я з цього, а Мирослав, між нами. А потім і їх за шию, і ту землю заберемо. Приємно, Лишкові, що стільки руської землі йому віддають. Та все ж невдоволений він. Чого ж мовчить Андрій про перемишль? Пакослав розумно казав, що не слід поступатися. Ось і зараз Лишкові чув легенький дотик до лівої ноги. Пакослав під столом наступив йому на ногу. Значить, про перемишль саме час почати. І вже хотів він обережно зачепитися за цю думку в розмові. Та його перегнав Андрій. У мирі та згоді ми повинні жити. І думаю я, що породичатися нам слід. Лишка затьохкало всередині. До чого ж передбачливий Пакослав, казав учора? Може, захоче Андрій дітей поженити? Не треба тільки нам починати ради Пакослав, щоб не ми менші були. Нехай Андрій сам подумає. А тепер виходить так, що угорський король